П'ятий розділ. Не вагайтесь, зустрічайтесь. Як подолати звичку до невпевненості. Я зустрілась з новим клієнтом Ши у непоказному внутрішньому дворикові в центрі Сан-Франциско за кілька квартарів від його офісу. Чоловік мав більше 35 років і зріст понад 1,83 м. Згодом він дізнався мені, що це дає йому значну перевагу на єврейському ринку, наречених у Сан-Франциско. До зустрічі з Ши я дуже мало що знала про нього, попри його впевнений чарівний вигляд. Сидячи за нашим столиком, він став у черзі, щоб замовити нам каву, я намагалась догадатись, чому Ши звернувся до мене по допомогу. Йому складно вирішити, з ким зустрічатись? Потребує допомоги в завершенні невдалих стосунків? Чи пробує повернутися до пошуку взаємин після тяжкого розриву? Він підійшов і подав мені моє лато. Ну, я лебонь почутну спочатку, мовив, у мене ніколи не було дівчини. От, скільки у нас сказала? там 35. Буває таке. Навіть на каналі ми такі історії розбирали. І там був не ши. У мене ніколи не було дівчини. Гаразд, можливо, була ще в школі, але відтоді жодною. Я здивувалась, дізнавшись, який малий у нього досвід взаємен. Як гадаєте, чому так стається? Я ніколи не почувався готовим, відповівши. Спершу я хотів упевнити, що в мене все гаразд з роботою. Потім знайшов чудову роботу, але бажав переконати, що у мене заощаджено достатньо грошей, щоб дозволити собі дружину. Їх не вже майже вдосталь, але потім я зацікавився психотерапією. Волів передусім попрацювати над собою. Нещодавно я змінив роботу і тепер відчуваю, що не почуватимуться готовим до взаєми, доки не набуду більшої певності в кар'єрі. Ши пояснив, що прагне в майбутньому одружитись та мати сім'ю, але вважає, що поки що до цього не готовий. Він звернувся до мене лише тому, що батьки тиснули на нього, стверджуючи, що йому потрібна допомога. Ну, блять, ясно. Можливо, ви зараз киваєте, думаючи, що це має сенс, він усе робить правильно. Він почне вибудовувати взаємини, коли буде готовий. Ну, це, якщо мова йде там, про 18, 19, 20, 21 рік, можливо. І те я завжди кажу, що кожна людина вона може поєднувати. Вона може поєднувати і те, що вона там займається соціалізацією, те, що вона якісь історії з жінками має, і свій розвиток. А коли все ж таки мова йде про 35 років, то він давно вже готовий. Давно готовий. І свій план розвитку треба змінювати і додавати туди, в тому числі, розвиток себе як чоловіка, якщо ми кажемо про взаємовідносини з дівчатами. Тому що це така саме важлива частина життя, як і заробляння грошей, да? чи там, ну, я так, ще більш важлива, ніж там, психотерапія, щоб все пропрацювати, що з тобою щось не так. Це вже не кажучи про те, що ну, вона хуйово з психотерапією пропрацьовував, пропрацьовував, пропрацьовував. А чим ж він займався? Ну, чим саме він займався на психотерапії? Якщо він прийшов у свої 35 років, а в нього в житті немає нічого, крім кар'єри, які він каже, що він, навіть там певності ніякої немає. Ну, добре. Ось тільки після більше детальних розпитувань я з'ясував, що Шив вже готовий. Він 10 років пропрацював юристом у великій фірмі та досяг фінансової стабільності. Був зрілий, добре знав власні чесноти та недоліки, мав хобі, грав на гітарі погано, як він сам сказав. Друзів, чудові стосунки з родиною. Мені траплялось багато клієнтів, схожих на ши. Здається, вони могли б стати для когось справжнім скарбом, але ходять, але не ходять активно на побачення. Я називаю таку групу людей невпевненими. Представники останньої звертаються до мене, бо відчувають, що повинні б були з кимось зустрічатись, але розуміють, що стикаються з проблемами щодо того, як почати діяти. Коли я запитую про причини відсутності взаємин, на мене виливається потік відмазок типу «Я буду готовий, коли?» «Я буду готовий, коли схудну на 5 кілограмів», «Я буду готовий, коли отримую підвищення», «Я буду готовий, що не закінчу аспірантуру», «Я буду готовий, коли оновлю світлину у профілі», «Я буду готовий, коли з роботою все владнається». Ми всі валіємо вдосконалюватись за якимись показниками, втім такі бажання можуть обернутися виправданнями. І я це розумію, ходити на побачення страшно, Невпевнених паралізує страх. Страх відмови, страх невдачі, страх виявитись недостатньо хорошим. Недарма вони уникають побачень. Неможливо зазнати невдачі в тому, чого навіть не намагаєшся зробити. Чи не так? Та, звісно, так. Але люди, які чекають готовності на 100%, не усвідомлюють, що втрачають. Чому чекати – це помилка? Ви ніколи не будете на 100% готові ні до чого. І серед іншого, можливо, насамперед до того, щоб ходити на побачення. Прагнення зачекати, доки не відчуєш себе повністю самореалізованим, зрозуміло, що як ви зустрінете свого ідеального партнера надто рано, то почуєте відмову. Невпевнені, звідкись взяли, що одного дня вони прокинуться та відчують, що готові. Це вигадка. У житті так не буває. Усім іноді стає ніякого. Більшість людей нервуються у напружених ситуаціях. У багатьох є якась частина, яку не хочеться відкривати іншим. І все ж усі ці люди такі ходять на побачення, цілуються, закохуються, розлучаються та закохуються, знову і одружуються. Зрештою, вам просто потрібно почати зустрічатися з кимось, таким самим недосконалим, як ви. Усі інші теж недосконалі, навіть та людина, разом з якою ви на сам кінець залишитесь. І, до речі, припустимо, що ви досягли тієї так званої досконалості, яку собі уявляєте, отримали підвищення чи скинули 5 кілограмів, а потім зав'язали взаємини. Чи переймаєте ви, що кохання до вас умовне? Що вас кинуть, якщо ви залишитесь без роботи, станете на слизьку стежку, набудете залежності від сиру чедер, який безупинно жертимете, а від того погладшуєте на 12 кілограмів. Зволікаючись побаченнями, ви втрачаєте більше, ніж гадаєте. Економісти часто послуговуються терміном «альтернативна вартість». Деться про ціну, яку ви втрачаєте, надаючи перевагу одній з можливостей. Якщо перед вами два взаємозаперечні варіанти – варіант А та варіант Б, то альтернативна вартість для вас – це те, від чого ви відмовитесь у варіанті А, якщо берете варіант Б і навпаки. Проілюструємо це поняття на простому прикладі. Уявіть, що ви вагаєтесь між варіантом А – вступити на навчання до магістратури, то варіантом «Б» – працювати далі там, де працюєте зараз. Вартість навчання та витрати на життя впродовж двох років становлять суму до 200 тисяч доларів. Якщо я запитаю вас, скільки коштує навчання у магістратурі, що ви відповісте? 200 тисяч доларів, так? Ні, ви забули про альтернативну вартість. Якщо ви вступите до магістратури, ви не зможете далі працювати повний робочий день, Тож до загальної вартості навчання у магістратурі мусимете додати ще й вашу теперішню зарплатню, яку втратити. Отже, реальна вартість магістратури сягає 200 тисяч доларів на навчання та життя, плюс гроші, які ви заробили б за два роки, якби працювали замість того, щоб навчатись. Виходить 200 тисяч плюс дві ваші річні зарплати. Або, скажімо, ви вирішуєте піти... Вам святкувати день народження вашої подруги Саманти у барі чи новосілля вашого колеги Девіда? Обмірковуючи вартість візиту на вечірку Саманти, варто взяти до уваги не лише те, скільки часу знадобиться, щоб туди дістатись, гроші, які ви витратите у барі, або те, як страждатимете від похмілля наступного дня, а й альтернативну вартість. Утрату нагоди краще познайомитись з Девідом та іншими колегами на його вечірці. Що ж до побачень, то не впевнені чекають, поки у них з'явиться більше визначеності, більше грошей, більше чого завгодно. Натомість вони забувають про альтернативну вартість того, що втрачають, не починаючи. Втрата можливості для навчання. Перша втрачена вигода – це можливість про щось дізнатись. Ви не зрозумієте, що вам подобається, а що не подобається, якщо не ходитимете на побачення з різними людьми. О це хороша думка, я про це також часто кажу, що багато чоловіків, вони навіть не розуміють, які емоції вони можуть отримувати від жінок. Є у них якийсь маленький досвід, він не розуміє, що вона може інакше на нього дивитись, інакше з ним спілкуватись, інакше вести з ним комунікацію. Він себе поруч з нею може почувати інакше. І поки ти не, розуміє, не зрозумієш сам, а як воно буває, то, звісно, твій вибір, він буде обмежений. Дуже часто ці зустрічі однакові, з невеличкими змінами, адже ви чогось навчаєтесь з плином часу. Передусім тому, що ви лейбонь неправильно розумієте, що вам подобається, те, що ви цінуєте у партнері. Докладніше про це в розділі 8. Вам здається, що потребуєте чогось, ви пробуєте це, виявляєте, що не потребуєте. Тож робите висновки, рухаєтесь далі. Можливо, ви западаєте на західкових, як от на на невідсвіту цього богемного актора цирку Дюсолей, який подорожував автослопом Мадагаскаром і сам шиє собі штани. Іначе за кілька місяців побачення усвідомлюєте, що хоча ця загадковість попервах і приваблює, проте ви потребуєте теплого та ласкового партнера у гарних штанях. Якщо ж ви не ходите на побачення, то не наближаєтесь до розуміння, з якою людиною хотіли б залишитись надовго. О, погоджуюсь. Візьмімо, наприклад, мою клієнтку Дзин. У 31 рік вона вперше з кимось зустрічається. Її сім'я багато подорожувала, тож вона не завела собі гурту друзів на все життя, не кажучи вже про найкращу подругу. У коледжі дівчина старанно навчалась та була сором'язливою. В неї з'явились нові друзі, але тамтешні ритуали знайомств і залицянь здавалися їй чимось дуже далеким. «Я не вміла фліртувати», – зізналась Дзин. «Я просто ніколи цього не навчалася». Після закінчення коледжу дівчина влаштувалась на стажування до рекламної агенції, пройшла шлях до провідної копірайтерки. Стала такою, якою подобалась сама собі. вишуканою, веселою, пристрасною, але й далі не ходила на побачення. Вона всі відкладала спроби, бо відчувала, що вже дуже відстала. Тепер Дзин розуміє, що відсотність досвіду ускладнює їй пошук гарного партнера. Я втратила нагоду поекспериментувати. Тепер не знаю, що мені подобається, що ні. І без цієї інформації мені значно складніше знайти партнера. Це так. Тренування з побачень. Невпевнені, що відкладають побачення на потім, втрачають можливість удосконалити належні вміння. Мене завжди дивує те, як багато моїх клієнтів вважає, що вони від народження вміють ходити на побачення. Побачення – це складно. І потрібен час, щоб цього навчитись. Як і будь-чого іншого. Я кажу клієнтам, що їм треба практикувати повтори. Повтор – це одне виконання, повторення, вправи. У тренажерному залі ви стаєте сильнішими, роблячи багато повторів. На побаченнях ви стаєте сильнішими, ходячи на багато побачень. Доки ви, відклавши побачення, сидите вдома та гадаєте, що ще не готові, хтось схожий на вас збирається на своє перше побачення. Відпрацьовує вміння розповідати, навички слухати та техніку французького поцілунку. Виконує повтори. Дзин розповіла мені, що досі почувається початківцею. «Я помиляюсь, як новачок, а мала б виконувати найкращу партію в своєму житті». Річ у тім, що кожному доводиться попервах пропускатись таких помилок. Ви їх пропускатимуть, коли б не наважились зустрічатись, тож цілком можете братись, помилятись просто зараз. Побачення чимось нагадують стендап-виступи, хоча, сподіваюся, меншої кількості коментарів від незнайомців. І одне, і інше – це мистецтво, призначене для слухача. Коміки часто говорять, що перебуваючи вдома та вигадуючи жарти, вони просто їх записують. І тільки опинившись перед натопом, насправді виконують стендап. Їм також відомо, що ніхто не зриває шквали оплесків, уперше ставши перед мікрофоном, і навчатись треба на практиці. Це одна з причин, чому комедіанти так стараються найчастіше опинятись на сцені. До появи свого блискучого спеціального стенд-випуску від Netflix, Бебі Копра – Елівонг відвідувала кілька відкритих мікрофонів щовечора, знову і знову відпрацьовуючи власні виступи в маленьких клубах. Так само і з побаченнями. Вам варто тренуватися, ставити цікаві запитання, привабливо показувати себе і ініціювати перший поцілунок. Виконуйте повтори цього, але над жодною з перерахованих навичок ви не зможете працювати, сидячи на одинці та готуючись. Єдиний спосіб удосконалюватися в цьому це, власне, ходити на побачення. Подолайтесь сумніви та почніть ходити на побачення. Біхвіаристика попереджає, що зловісний розрив між наміром і дією, коли ми наміряємо щось зробити, але не даємось для цього для до жодних учинків. Ви можете наміритись почати ходити на побачення, але застрягнути між цим, побач... між цим бажанням і власне побаченням. Ось декілька прийомів із біхвіаристики. Що дозуть вам змогу розпочати? Вони спрацювали у Дзин, яка після низки незграбних перших побачень кількох менш недоладних других, третіх та четвертих зустрічей упинилась у стосунках зі своїм першим хлопцем. Крок перший. Установіть кінцевий термін. Кінцевий термін – один з найефективніших способів спонукати когось до дії. Особливо добре працюють стислі терміни. Уявіть, що ви отримали електронний лист від банку з проханням змінити пароль, де кінцевий термін не вказано. Яка ймовірність того, що ви це зробите? Ви можете відчути намір змінити пароль, але оскільки гадатимете, що легко зробити, коли загода, лимбонь забудете про це таки не вдіявши нічого. Тобто не перейдете від наміру до дії. А тепер уявіть, що отримали лист від банку, в якому сказано «Змініть свій пароль до кінця дня». У такому разі ви отримуєте стислий конкретний термін, щоб не прогавити його, ви, наймовірніше, негайно зміните пароль або виділите певний час, щоб це зробити згодом. Хай там як, але зі стислим терміном вірогідність того, що ви таке щось вчините, є значно вищою. Учені дослідили вплив добре встановленого терміну – стислого, але реального. Біхвіаристи Сузанне Шу і Айолет Гнізі – Вивчали те, як часто люди користуються подарункованими сертифікатами від пекарні. Так, якщо сертифікати діяли протягом двох місяців, то обмінювали їх на випічку менше, ніж 10% людей, а решту не доходили. Коли ж термін дії сертифіката становив лише три тижні, от несподіванка, ним скористались понад 30% людей. У першому випадку люди відкладали, бо вважали, що зможуть це зробити згодом, і з коротшим терміном вони усвідомлювали, що є ймовірність не встигнути, Тож активізовувалися швидше. Невпевнені настав час установити кінцевий термін, до завершення якого ви почнете ходити на побачення. Я пропоную за три тижні. Цього часу достатньо, щоб зробити те, що вам потрібно спершу зробити. Підготуватись до побачення, так як я опишу далі. Але не так, щоб втратити запал. Крок другий. Підготуйтесь. Установивши кінцевий термін, розгортайте підготовку до побачення. Завантажте додатки, доберіть кілька статків стильних комплектів одягу, поміркуйте, чи не варто вам відвідати заняття з акторської майстерності, щоб навчитись уважно слухати та взаємодіяти з іншими. Наступного разу, коли ви черятимете з другом чи подругою, зважайте на те, наскільки ви зосереджуєтесь на собі. Що про мене думають? Замість того, щоб насправді слухати та цікавитись, що ця людина намагається мені сказати. Якщо ви вже якийсь час не в темі взаємин, зробіть кілька вдалих світлин. У мене була одна клієнтка, яку жахали знайомства в інтернеті. Вона завжди повторювала «У мене просто немає гарних фото для профілю». Я переконала її витратити гроші на гарні нові портрети. Отримавши ці фотографії, вона нарешті відчула, що готова починати, тож завантажила додатки, отримала кілька компліментів своїм світлинам і наступного тижня вже пішла на побачення. Вам, звісно, не обов'язково тринкати гроші на професійні фото, досить буде гарного освітлення та друзів з пристойним телефоном. І так, режиму портретної зйомки. У рамках цієї підготовки вам, можливо, варто попрацювати з психотерапевтом чи коучем. Що стоїть вам на заваді? Які ваші невисловлені страхи? Що у минулому заважає рухатись вперед? Але психотерапія – це не привід скасовувати побачення, це не швидка справа. Не варто очікувати, що вона за кілька тижнів перетворить вас на якусь удосконалену версію себе, тоді ви станете повністю готові до побачень. Зобов'яжіться. Практикувати терапію водночас з побаченням. Просто ходіть на побачення, і для більшості людей додаткове побачення буде набагато кращим, ніж ще один там сеанс до психотерапевта. Для багатьох, для глобальної більшості. Крок третє, розкажіть усім. Після публічного оголошення про свої цілі і інші, Іншим ви з більшою ймовірністю не відволікатиметься від них. Група дослідників на чолі з соціальним психологом Кевіном Макколом довела це в ході дивовижного експерименту. Останній полягав у тому, що студентів, на яких чекав надзвичайно складний тест, розподілили за групами. Потім студентам з однієї групи запропонували розповісти всім, скільки балів вони мають на меті отримати за тест. Студентам з іншої групи сказали не розказувати про свою мету. Вчені з'ясували, що ті студенти, що зізналися іншим у своїй цілі, більше присвятили себе її досягненню. Приділили більше часу підготовці до тесту, а відтак досягли своєї мити, зробивши стільки балів, скільки сподівалися, частіше на 20%. Зізнайтесь двом-трьом найближчим друзям чи родичам, що збираєтесь почати ходити на побачення. Також повідомте, який термін собі встановили. Зробивши таку публічну заяву, ви відчуєте більшу мотивацію діяти. Адже на карту буде поставлена вашу репутацію. Бонус. Коли ви повідомите людей навколо, що маєте мету ходити на побачення, перед ними відкриється можливість добирати вам кандидатуру для них. У розділі 9 уміщено практичні поради, як попросити про це. Зайбість, Зайбість порада. Вам не треба, якщо що, просити у ваших знайомих щоб вони вас з кимось познайомили. Вживайтесь у нову роль. Усім ми виконуємо різні ролі. Дочки, подруги, фанатки боййонс, бігуна тощо. І діємо по-різному, залежно від того, до яких з ролей схиляємось на цей момент. Група дослідників зі Стенфорду та Гарварду виявила можливість змінювати поведінку людей просто підсилюючи одну з таких ролей. Учені опитували зареєстрованих виборців упродовж тижня виборів, у виборців однієї групи вони запитали, якою мірою є для вас важливим голосувати? Запитання до іншої демографічно-ідентичної групи мало дещо інакше формулювання. Якою мірою є для вас важливим бути виборцем на виборах? Потім автори дослідження переглянули реєстри виборців, щоб з'ясувати, хто насправді з'явився на виборчій дільниці. Виявилось, що з респондентів, які запитували про власний статус виборця, проголосували на 11% осіб більше за тих, кого запитували просто про дію, голосування. Хоча люди в обох групах, може, і намірялись голосувати, ті, кого спонукали вважати себе виборцями, частіше реалізовували свій намір. Вони позиціонували себе як виборців, а не просто думали про голосування. Тому саме підсилення їхньої ролі збільшувало ймовірність голосування. Ви можете за допомогою такого важеля Мотивувати себе почати ходити на побачення. Посилюйте в собі роль людини, що ходить на побачення, а не просто думайте про те, щоб туди ходити. Станьте перед зеркалом і волос промовте. Я шукаю кохання, я той та, хто ходить на побачення. Здається, дурницею, особливо коли на побачення ви ще не ходили, звісно, але це однаково потрібно зробити. Я колись працювала з клієнтом на ім'я Джейкоб, який під час першої нашої зустрічі назвав себе дуже товстим. Він сказав мені... Мама у мене товста, тато у мене товстий, ми всі товсті. Джейкоб працював у некомерційній організації в групі з навчання та розвитку. Він зустрічав нових співробітників компанії та навчав їх протягом першого тижня роботи. Я постійно знайомлюсь з людьми. Це не проблема. Про побачення ж я просто ненавиджу думати, тому що уявити собі не можу, що перед кимось роздягнутися. То навіщо? Джейкоб розповів, що вже пробував схуднути, але зрештою зривався і опинявся там, звідки почав. Невдоволений своєю вагою та досі самотній. Щотижня я намагалась допомогти йому бачити в собі того, хто ходить на побачення, а не думати, що з кимось зустрічатиметься коли схудне. Хлопець виконував праву перед зеркалом. Він її ненавидів, але виконував. Якось замість звичайного сеансу, можливо, наткне на одним тилошово про перевтілення я повела Джейкопа. Крамницями, Час було дати його тілу трохи любові. Джейкоб вийшов з примірочної зі словами «Ого, я маю майже гарний вигляд». Я засміялся. За допомогою модного продавця-тинейджера ми з'ясували, що хлопець купував собі одяг, що був на два розміри, розміри більше, ніж потребував. Як наслідок, Джейкоб придбав кілька чудових нових джинсів, піджаків і сорочок. Упродовж наступних місяців ми шукали способи покращити хлопцеву самооцінку, зосереджуючись на його перевагах і чеснотах. Як-от гарні очі та круте почуття губору. Замість того, щоб чекати на нове тіло, якого можна ніколи не дочекатись. З плином часу роль того, хто ходить на побачення, ставала для Джейкоба сильнішою. Він продовжував виконувати вправу із дзеркалом і вже трохи менше її ненавидів. Хлопець за вандажом додаток для знайомств намагався влаштувати принаймні одне побачення на тиждень. Одного разу він зустрівся у вихідні з давньою подругою з коледжу, що приїхала до Сан-Франциска з Денвера. На прогульниці розповідав їй про власні пригоди на побаченнях, і вона вперше відчула до нього романтичний інтерес. Під час наступного візиту подруги до Сан-Франциско Джейкоб пішов з нею на побачення, а потім на ще одне. Він гостював у неї в Денвері, потім вона знову була в Сан-Франциско. Перескочимо вперед на один рік, Джейкоб щойно перебрався до Денвера, щоб бути з нею. Коли ми востаннє розмовляли, він почувався захопленим. Нарешті хлопець отримав те, чого не сподівався знайти – щасливі, здорові взаємини. Джейкоб не скинув вагу, проте позбувся своїх обмежень. Ну, добре. <сміт> Побачив собі того, хто активно ходить на побачення, а не того, хто колись почне на них ходити. Штука була в тому, ким він сам себе вважав. Почніть думати про себе, як про того, хто ходить на побачення, і світ сприйматиме вас саме так. Чому я кажу «добре», тому що ну, все ж таки є сумніви, що ці стосунки будуть здоровими, як вона каже. Ну все ж таки, якщо він навіть не змінив себе настільки, що зміг е, упонувати силу волі, не, він так і не зміг схуднути, він так і не зміг ну, хоча б трошки контролювати себе, Є велика ймовірність, що він не зможе контролювати себе і в стосунках. Є велика ймовірність, що так, ну, те, що він там тренувався перед дзеркалом, те, що він зараз все ж таки там знайшов собі дівчину, це частково самооцінку перекриє, але повноцінна будується самооцінка перемогами, великою їх кількістю. Не звучить так, що Тут перемоги достатньо. Знову ж таки, якщо б він все ж таки напружився, якщо б він все ж таки робив все для того, щоб схуднути, так, щоб не проговорювати перед зеркалом, що там я крутий, а дійсно вважати себе крутим, хоча ми беремо навіть просто от про тіло, да, мову. Було б набагато простіше. Тож, е, так би мовити, його е, ну так би мовити, косметично так зробили краще, але ну прям серйозних змін нема. І тому дуже часто, якщо ви повноцінно себе не пропрацювали, якщо ви все ж таки повноцінно не зробили із себе ну таку достойну людину, я не кажу, що не треба ці стосунки розпочинати. Стосунки треба розпочинати. Це також досвід, це також там, знову ж таки, продовження якихось там маленьких перемог, Маленьких, середніх, а може і великих. Але проблеми будуть, проблеми будуть. Якщо несформована людина розпочинає стосунки, то в цих стосунках проблеми будуть гарантовано. Набагато простіше стосунки відбуваються, коли ти вже закрив велику кількість своїх там, хвилювань, коли ти вже з нормальною самооцінкою розпочинаєш стосунки та таке інше. Тому насправді йому не стільки треба було в Денвер переїжджати до цієї тьолки, Скільки продовжувати, насправді, працювати всесторонньо над собою і продовжувати ходити на ті самі побачення. Крок п'ятий. Почніть з малого. Ну і правильно ж виходить так, що перша дівчина, з якою він переспав, від неї нею розпочав стосунки. Ми ж знаємо, чим це завершується. Зазвичай. Крок п'ятий. Почніть з малого. Ви не Бітлз. Вам не потрібно ходити на вісім побачень щотижня. Зрозуміли, як у пісні 8 days a week»? Вибачте, що жратую, як ваш тато. Психологи Едвін Лок і Гаррі Леттон визначили, що постановка чітких цілей не лише підвищує ймовірність їхнього досягнення, а й посилює мотивацію до впевненості у собі. Загалом, я рекомендую клієнтам ходити щонайменше на одне побачення на тиждень. Треба заздалегідь знаходити на це час у своєму графіку. Одна з моїх клієнток поставила собі за мету ходити на побачення щосереди після роботи. Це стабільно, тиждень ділиться навпіл, і є, і є на що чекати. До того ж, якщо побачення минало вдало, вона може у вихідні призначити ще одне. Крок шостий. Ставтесь до себе співчутливо. Послухайте, я знаю, що це складно. Ви йдете туди, можливо, вперше. Це страшно. Вас можуть скривдити, або скривдити можете ви. Після побачення, що минуло не так, як ви сподівалися, поговоріть з собою. Після побачення, що минуло не так, не так, як ви сподівалися. Поговоріть з собою, ніби говорите зі своїм найкращим другом. Уявіть, наче, що друг телефонує, вам і каже. Навіщо це все? Мені ніколи не вдасться. Я просто недостатньо хороший. Що ви відповіли б? Ви б не давали негативу, чи не так? Ви б спробували його розрадити. Та горі тобі, це лише одне побачення. Молодець, що пішов туди. Бівся б заклад, що ти точно навчився чогось, навіть якщо все склалось відстійно. Навчіться бути власним уболівальником. Навчіться так само співчутливо розмовляти з самим собою. Це виявилось основним для ши Невпевненого спочатку розділу, завдяки нашій спільній роботі та щотижневим сеансом з психотерапевтом, він навчився приймати себе таким, який є зараз, замість того, щоб думати, яким сподівається стати у майбутньому. Зараз ще самотні, але ходить на побачення. Якщо знаєте, когось особливого комусь подобається високий і задумливий гітарист матер повідомте мені. Тепер ваша черга починайте сьогодні. Якщо не зараз, то коли вправа виконати підготовку за контрольним списком. Я почну, докладаючи зусиль, ходити на побачення такого числа. Я завантажую принаймні один додаток для знайомств. У мене є хоча б 5 фотографій, які я можу використати у своєму профілі. Я маю мінімум 2 комплекти одягу, які можу вдягнути на побачення. Я сказав хоча б двом друзям, що починаю ходити на побачення. Я став перед зеркалом і промовив. Я шукаю кохання. Я той, хто ходить на побачення. Або про всяк випадок – я бачу в собі того, хто ходить на побачення. Я зобов'язуюсь ходити, принаймні, на одне побачення щотижня. Я навчаюсь говорити з собою співчутливо, так, як я говорив би з маленькою дитиною чи з найкращим другом. Якщо трапиться щось таке, що виб'є мене з колії, я зобов'язуюсь спробувати ще раз, замість того, щоб повернутися до своєї невпевненості. Ну, такі, насправді, непогані пункти. І дійсно, як, такі, як дорожна карта, для того, хто тільки розпочинає свій шлях, там, у знайомствах, зваблені, то таке інше, непогано. «Припиніть спілкуватися з колишніми». О! О! І останнє. Я виявила, що багатьом моїм невпевненим клієнтам важко віддатись новим взаєминам, бо вони зациклюються на своїх колишніх. Але ця порада слушна для всіх, хто ходить на побачення. «Припиніть спілкуватися з колишніми». Що там ти, блядь, Спартак суббота? Як там було в одному з відосів, когда там? Ацосал, там тёлка казала. Так ось. Вот. До речі, також парадокс, да? Ця там тёлка, там дипломований спеціаліст, той там, блядь, дипломований спеціаліст. Але от вони дипломовані спеціалісти, але думки у них різні. Ну, тобто, вони вивчають, вивчають щось і при всём, при цьому абсолютно протилежно. Дивляться на неї те сам. І вона також, я, так би мовити, через призму того, як працює наш мозок, каже, що не треба спілкуватися з колишніми. І Спартак Субота. Саме через призму того, як працює наш мозок, каже, треба. Треба, треба. А той, хто не спілкується з колишніми, у того там, типа, комплекси. Пам'ятаєте, він в тому відосі розповідав. Дебіл. Припиніть спілкуватися з колишніми. Так. Підтримання зв'язку романтичного чи потенційно романтичного з колишнім може вважати збереженням, так би мовити, неспалених мостів, тобто бажання мати змогу відновити стосунки на той випадок, щоб змінити про них думку. Цей інстинкт, як і багато інших, проаналізованих у цій книжці, є помилковим. І з колишніми поруч рухатись вперед складніше, а не простіше. Підтвердженням цього слугують результати досліджень. У ході експерименту гарвардські психологи Деніел Гілберт – і Джейн Еберт провели кілька дводенних майстер-класів з фотографій для студентів. Останні робили світлини на території університету та проявляли плівку за допомогою викладача. Наприкінці майстер-класу викладач попросив студентів обрати одну зі своїх фотографій для спеціалізованої художньої виставки в Лондоні. одній групі студентів оголосили, що їм треба обрати фотографію сьогодні ж, без змоги потім передумати та подати іншу – Другі – обрати світлину зараз, але з умовою, що за кілька днів їм зателефонують і спитають, чи не мають вони наміру змінити власний вибір. Цікаво, що коли викладачі запитували студентів другої групи, чи не бажають вони змінити свої фотографії, дуже мало з них погоджувалось, тоді як після опитування групи тих, хто не могли змінити думку щодо фотографій, ті ж самі викладачі з'ясували їхню значно більшу задоволеність порівняно з групою тих, у кого така змога. Була чому б цим студентам почуватися незадоволеними, тим паче, що більшість з них зупинились на початковому виборі. Хоча ми інстинктивно надаємо перевагу рішенням, які можна змінити, а не тим, яких змінити не вдається у довгостроковій перспективі. Така гнучкість часто робить нас менш задоволеними. Ми воліли б мати змогу передумати, повернути новий телефон, перенести квітки на літак на інший день, відповісти, що можливо відповідає відвідуємо подію. Виявляється, що ми менше підтримуємо власний вибір, якщо відчуваємо, що спроможні його змінити. Так само, як студенти, які мало право змінити фотографію, а саме ця підтримка є найважливішою умовою щастя. Як я вже говорила, коли ви щось остаточно вирішуєте, ваш мозок починає магічний процес раціоналізації, переконуючи вас у правильності вибору. Ви заднім числом приписуєте більшість переваг тому, що обрали, та більше недоліки в тому, від чого відмовилися. Студенти, яким потрібно було відразу остаточно брати фотографію, більше не вагались, тож у них негайно активувався процес раціоналізації. Ті ж, у кого була змога змінити свій вибір, провели тиждень вагаючись та обмірковуючи різні варіанти. Сумнівались, тож навіть вирішивши залишити ту фотографію, яку обрали одразу, почувалися менш упевненими. Коли ваш мозок приймає щось і ви йдете далі, вам не доводиться страждати над рішенням. Загалом ми хочемо ухвалювати рішення, які згодом зможемо змінити, але ті рішення, які змінити неможливо, роблять нас більш щасливими в довгостроковій перспективі. Те, про що я казав. От відос пам'ятаєте? Я знімав тоді там, російську «Уходя у ході». Я про це казав, що треба взагалі, щоб для вас це було правило, що якщо ви якесь рішення прийняли, все, ви його не змінюєте ви не даєте задню, ви не робите крок назад, прийняв рішення, все, тримайся за нього, тримайся за нього, що б там не було. Тут те саме. Якщо ви тримаєте поряд себе колишніх, до яких вас постійно може знову з'являтися любовний інтерес, ваш розрив стає рішенням, яке можливо змінити. Дайте собі змогу рухатись далі, позбувшись такої можливості. А це ж те ж саме, це ж про що про той самий тотальний ігнор, де ти наче і не спілкуєшся з колишньою, так? Але насправді, насправді, ти все одно в голові ще тримаєш ймовірність того, що історія з нею буде продовжуватись. От зараз ти побудеш в тотальному ігнорі, а потім історія з нею, можливо, буде продовжуватись. Це один підхід, а інший підхід, коли ти розумієш все, якщо ти розійшовся, ти з нею не будеш сходитись, не будеш, тому що це зашкварно. Тому що повернення колишнього для довбойових, все, ця тема закрита. То що, перечитували вчора ввечері повідомлення від колишнього? Якщо ви досі зітхаєте за ними потики, замислюєтесь, чи не повернути його, спробуйте виконати шість простих кроків до заблокування того, до кого вам досі не байдуже. Перше, глибоко вдихніть. Друге, візьміть телефон. Третє, видаліть його номер. Четверте, заблокуйте його. Заблокуйте його скрізь. Соціальні мережі, електронна пошта, ваше ліжко тощо. Якщо за вами стежить його мама чи сестра, заблокуйте їх також. Блять, ну просто супер. Мені ця баба подобається все більше і більше, блять. Сюди, блять, нахуй. Це може здатись грубим, але ви захищаєте майбутнього себе від світлин, викладених матусою свого колишнього, на яких він стоїть під омелею поруч з кимось новим. Тепер насправді видаліть номер. Я знаю, що десь ви його та зберегли. Я почекаю. Спаліть телефон, жартую. Але хто знає, чи вам насправді варто якомога менше ним користуватися на початковому етапі сепарації? Сюди. Можна здати, що це занадто? Що поганого в тому, що час від часу підглядати за ним в Інстаграмі чи у Фейсбуку? Ось ще більше доказів від психологінь Тарри Маршал та Ешлі Мейсон. в одній зі своїх наукових робіт – Маршал написала, що контакти з колишнім партнером через Фейсбук можуть зашкодити процесу зцілення. Месендже виявила, що розмови з колишніми погіршують психічне здоров'я, і заради Бога, не спіть з колишніми. Мейсен також з'ясувала, що секс з колишнім ускладнює рух вперед. Тобто, стеження за колишнім або секс з ними лише заважатимуть вам отямитись. Тож зробіть собі послугу: спаліть той міст, припиніть спілкуватися з колишніми. Позбавте себе змоги змінити рішення. О, позбавте себе змоги змінити рішення. І я вже бачу, що, хоча б просто за цей розділ можна потім зробити буде огляд на цю книгу, чи окремо, просто посилаючись на цей розділ, говорити спокійно, що ось цей весь тотальний ігнор, що ці всі різні підходи до повернення колишнього, ці всі. Канали, які вони просто там розповідають, що цей спосіб не працює, але працює інший спосіб. Це про це, про все. Що людина, яка все одно не приймає кінцеве рішення, вона насправді менш щаслива. Що б там не відбувалось далі? Поверне вона, не поверне. Зараз вона збирається повертати чи ні. Ця людина не стає від цього щасливою. Тобто більш правильний підхід – це себе будувати і виховувати в собі те, що якщо ти прийняв рішення, це на цьому крапка. Ти не починаєш вагатись. Ага, туди-сюди, туди-сюди. Розійшли, значить розійшлися назавжди. Навіть, якщо це не ти прийняв рішення. Ну, мені здається, тим більше. Якщо дівчина скаже, говорить тобі, пішов нахуй, ну я з вами неодноразово казав, що треба поважати себе. Як можна після цього а, там з нею продовжувати стосунки? Ключові висновки. Невпевнені відкладають побачення, бо ще не почуваються на 100% готовими та хочуть справити як найкраще враження. Але поза як ніхто і ніколи не почувається на 100% до чогось готовим. Вам просто потрібно колись почати. друге досконалість є брехнею. Усі інші також недосконалі, навіть та людина, з якою ви зрештою залишитесь. Відкладаючи побачення, невпевнені втрачають нагоду досконалювати власні навички спілкування та з'ясувати, з якою людиною вони воліють бути. Ось як навчатись долати сумніви. Установити собі кінцевий термін. Підготуватись до нового життя, у якому будуть побачення. Розказати іншим про свій план. Вживатись у нову роль того, хто ходить на побачення. Почати з малих цілей. Ставитись до себе співчутливо. Припинити спілкуватись з колишніми. Супер, супер.